Efessus brefið þriðji kabli Þess vegna er það að ég, Páll, bandingi Krists Jésu, vegna ykkar heiðina manna, beyi knjemin. Víst hafið þið heyrt um þá náð sem Guð hefur sínt mér og um þar hlutverk sem hann hefur falið mér hjá ykkur. Með opinberun byrtist mér lendardómurinn. Um það hef ég stuttlega skrifað áður. Þegar þið lesið það, getið þið skinjað hvað ég veit um leyndardóm Krists. Hann var ekki byrtur mannana börnum fyrr á tímum. Nú hefur Guð látið andan opemberan heilögum póstulum sínum og spámanum. Vegna samfélagsins við Krist Jesú, og með því að hlýða á fagnhaðar erindið eru heiðingjarnir orðnir erfingjar með okkur, einn líkami með okkur og eiga hlut í sama fyrirheiti og við. Ég var þjótt þessa fagnaðar erindis að því að Guð gaf mér þá náð með krafti síns. Mér sem minnstur er allra heilagra var veitt sú náð að boða heiðingum fagnaðar erindir um hinn óransakanlega ríkdóm Krists og að upplýsa alla um það hvernig Guð hefur ráðstafa þessum lendardómi sem frá eilið var hulinn hjá Guði sem allt hefur skapað. Nú skildi kirkjan látinn kunngjöra tignum og völdunum á himnum hve margháttuð speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jésu, drottni vorum. Á honum byggist djörfung okkar. Í trúnni á hann eigum við örgan aðgang að Guði. Fyrir því beði ég að þið látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum ykkar vegna. Þær eru ykkur til vegsendar. Þess vegna beði ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni færa nafn af á himni og jörðu. Að hann gef ykkur af ríkidómi dýrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti hið innra með ykkur. Til þess að kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilögum hvílík er vittin og lengdin, hæðin og dyftin í kærleika krists og fá að sannreina hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri gvöðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byðjum eða skinnjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jésu með öllum kynnslóðum um aldir alda. Amen.